dimineața, stimația spectatori. Este un film românesc celebru care se intitulează Astăseară Dansăm în familie. La noi este dimineață pentru că invitatul meu de astăzi este, ca și parte din familia noastră de la Canal 33, Cătălin Alhajali, autor și realizator TV. Până dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Alexandru! Și abordăm o temă legată de ceea ce suntem. Pentru că, prin experiență personală, Cătălina a descoperit că ceea ce suntem uh, în interiorul nostru determină, până la urmă, starea de sănătate pe care o avem și destinul uh, care se așează în fața noastră. Uh, el uh, este și autor unic care sunt foarte speciale și pentru că tocmai uh, a ieșit de la Tipar o nouă uh, ediție, uh, reluăm... Uh, punctele esențiale ale acestei cărți o să o arăt și la cameră ochiului încerc se intitulează Cătălin deja lucrează și la un roman dar asta este o carte de cunoaștere, dezvoltare personală și un fel de experiență pe care tu ai trăit-o și pe care o împărtășești și altora așa este aș vrea să înainte de toate să-mi spui ce reprezintă această nouă ediție pentru tine și așa ca o chintesență așa legat de cartea propriu zisă pot să spun că reprezintă un fragment foarte mare din sufletul meu pe care am reușit să-l transcriu în acest minunat exemplar a fost o călătorie destul de lungă să am și curajul între timp o public pentru că sunt foarte multe aspecte personale din experiențele mele, dar într-un final am reușit să o aduc la uh, bun sfârșit încât să se bucure și ceilalți de ceea ce am scris și de trăirile pe, uh, la care sunt simțite în carte. O să citesc timpul spectator câteva lucruri de pe coperta 4. Uh, Cătălin, prin sensibilitatea sa, reușește, printr-un val puternic de emoții, să ne prezinte povestea vieții sale. La șase ani, fiind diagnosticat cu leucemie și pierzându-și tatăl, Reușește să treacă peste greutățile apărute, încât să se vindece și să-și continue misiunea personală în față de el însuși. Povestea sa este menită să ne inspire și să ne înalțe, având o profunzime rar întâlnită. În ciuda trăirilor sale, el vede o scânteie de lumină în orice provocare. Fiecare capitol este menit să ne trezească din somnul sumbru al minții noastre. Um... Faptul că tu ai avut o călătorie de descoperire, crezi că ți-a schimbat radical starea de sănătate și destinul, asta a fost ce a făcut diferența, poate, între destinul tău și al altor copilași din salon care aveai aceeași Cu situație? Cartea, nu cartea, experiența în sine pe care am avut o legat de boală sau legat de ceea ce am trăit privind sentimentul de abandon din partea tatălui, toate au fost cumva menite să mă facă cum sunt în acest moment. Toate au contribuit la maturitatea emoțională și în procesul de transformare. Uh, consider că nu poate exista o trezire spirituală fără să existe o depresie sau o, o mică dramă. Acum depinde de noi o, cât criză. De, o criză de vindecare. Acum depinde de noi cât de mult vrem să dureze acea criză. Poate dura toată viața dacă rămânem prizonierii acestei crize sau dacă privim dincolo de criza propriu zisă putem observa că avem foarte multe daruri de obținut din, din ea prin daruri mă refer la maturitate, la înțelepciune la curajul de a trece peste cam așa a fost și procesul la mine imediat după ce am întâmpinat tot acest șir de evenimente, am realizat că trebuie să-mi regăsesc curajul pe care l-am pierdut încă de mic faptul că nu am muntat. tată trebuia să găsesc în mine acel tipar de părinte față de mine însumi. Deci, în momentul ăla, nu mai m-am putut considera un copil. Trebuia să aduc mai multe roluri. Tocmai din acest motiv am ajuns să fiu independent încă de la o vârstă micuță, la vârsta adolescenței, pentru că am simțit să am eu grijă de mine, să compensez cumva. Știi că eu... Cred că, că n-am vorbit niciodată de relația cu familia mea, dar uite, să fac o excepție astăzi. Am uh, avut o relație destul de tensionată și de complicată cu familia mea și cu tatăl meu în particular. Uh, dar chiar meditam uh, recent și că trebuie să fiu recunoscător pentru lucrul ăsta. Deși în copilărie și adolescență a fost destul de. Uh, frustrant, chinuitor, mă rog, a fost o formă de suferință. Dar trebuie să fiu recunoscător pentru că uh, dacă aș avut o relație foarte bună cu ei, sau normală, caldă, măcar neutră, probabil că nu aș fi făcut nici 5% din ce am făcut în viață. Nu aș fi resemnat în orășelul ăla de provincie, să fiu, poate, un învățător de școală generală, ceea ce deja eram, și să, mă rog, să fac niște lucruri acolo, la o scară foarte mică, să am un destin altfel. Dar faptul că relația a fost atât de tensionată și diferențele atât de mari m-au determinat să am un alt drum și să fac ce fac astăzi, poate că nu m-aș fi făcut niciodată dacă aș fi Deci nu poți să știi niciodată, în termeni absoluți, dintr-o anumită situație dacă ea este benefică pentru destinul tău sau nu, chiar dacă implică foarte multă suferință. Uneori, suferința aia este singura cale prin care poți să ajungi la un nivel superior. Este într-adevăr de menționat că în momentul propriu zis când, când eram mici copii în raport cu tatăl nostru în cazul meu acum mă refer când tatăl meu a plecat și am rămas singur, bine, nu singur cu restul familiei, dar în principiu singur foarte mult timp am avut o ură față de el, pentru că este, este totuși un sentiment uman să urăști, să iubești să mulțumești să porți ranchiună Până la urmă, sunt toate niște... E ca o formă de revoltă pentru că te-ai abandonat sau ceva de genul. Ce nu... meu, copil fiind, n-am realizat atât de multe tot ce se întâmplase, de fapt. Dar după trecerea anilor, odată ajuns adolescență, am, am început să retresc acea, acea lipsă, acel gol pe care îl aveam. Și am avut o ură față de el, dar lucrând la această ură, văzând ce este dincolo de ea, la rădăcina ei, mi-am dat seama că ar trebui să-i mulțumesc. Să-i mulțumesc pentru că dacă nu era el, eu nu eram. Așa cum și dacă nu era mama mea, nu eram. Deci ambii au contribuit la ceea ce sunt acum, indiferent de durata lor, indiferent de cât au putut ei să fie în viața mea. Bine, mama mea încă este din fericire, dar... Se cunoaște lipsa celorlalte părinte Indiferent cât de mult te străduiești Să pară ca și cum nu lipsește nimic Doar că între timp Odată cu vindecarea procesului de, de rezolvarea chestiunii astea Cu furia față de tată Acel gol se umple cu ceva Se cicatrizează și nu mai doare Dar rămâne acolo <laughs> un mic semn pe care îl port dar e doar un semn inofensiv asta e. ce vreau să take away de aici este că nu contează cât de uh, rea pare o situație de viață și poate în mod obiectiv să fie rea, poate să fie o chestiune legată de sănătate, cum a fost și-a prin care recutu, poate să fie o chestiune legată de familie uh, poate să fie o chestiune legată, știu și eu, de o situație financiară foarte grea sau de multe alte, multe alte lucruri, o chestiune legată de un părinte, de un copil. Uh, oricât, de, oricât de rar fi situația, uh, dacă nu alegem să ne identificăm cu ea, trebuie uh, să căutăm să o rezolvăm, să, să găsim cele mai bune căi să ieșim de acolo, dar dacă nu ne identificăm cu ea, până la urmă să putea să înțelegem care și a ei. Și în momentul în care nu și ne mai. Poate, poate fi un combustibil de, de transformare care să ne ducă într-o situație mult mai bună decât am fi ajuns vreodată dacă da. n-am fi trecut prin situația aia. Așa este. Din momentul în care nu ne mai identificăm cu situația propriu-zisă. Din acel moment noi transcendem și trecem peste situația propriu-zisă la un nivel de înțelepciune la un tri. În care, efectiv, avem. Curajul de a vedea peste cortină de a vedea adevărul cum este de fapt în cazul meu, din momentul în care am început să-mi tatăl pentru ceea ce făcuse mi-am dat seama că el ceea ce făcuse a fost de fapt să-mi dea drumul să, să mă regăsesc pe mine cu adevărat, nu exista strânsoarea, nu exista un acel moment în care părintele își ghidează copilul și îl face să fie cum vrea el. Deci eu am fost lăsat din start să fac exact cum mi-am dorit eu. Și asta tocmai datorită faptului că el a plecat. Deci cumva tot rău spre bine. Pentru că în general musulmanii sunt foarte stricți și foarte uh, impunători. Copilul trebuie să se însoare la văstaia, trebuie să facă aia, trebuie să facă aia. Ar fac uh, ai fi intrat în niște rigori foarte stricte legate de ce urma să facem viață. Da, deci, Și v-ar trebui să-i mulțumesc, că și s-a dezvoltat acest proces de iertare și acum nu mai simt nimic, adică nu mai am acele emoții pe care le aveam când aveam 13-14 ani, în care l acuzam. În momentul ăsta îi mulțumesc în continuare, nu mai am o o să, o să îți propun să ne referim la câteva capitolașe din uh, cartea ta. Uh, uite, o să iau iubirea de sine uh, ca prim uh, capitolaș. Uh, și o să citeți puțin din, uh, din uh, acest capitol și o să te rog să comentăm. Spui, doar iubindu-te cu adevărat pe tine însuți, îl poți iubi pe cel de lângă tine fără a deveni dependent de iubirea persoanei de lângă tine, doar asigurându-ți doza de iubire de sine, nu vei mai avea nevoie de iubirea altora. Exact ca și dealerul de droguri și clientul, clientul este dependent de ceea ce deține dealerul. Iubirea altora ne provoacă dependență și riscăm să ne pierdem în totalitate în această situație, dar iubirea de sine este esențială pentru a nu fi prins în capcanele exterioare, în gramele de iubire pe care ceilalți ne, ne pot oferi. Neștiind că noi avem o iubire de sine nelimitată, unde putem avea acces mereu în orice moment al vieții noastre. Omul singur, care suferă în singurătate, va fi dependent de orice formă de iubire pe care un alt om din exteriorul său îi poate oferi indiferent că îl va face să sufere sau îi va face viața un calvar. Acest om alege inconștient să sufere exact ca un dependent de dorul pentru un dram de iubire. Așa. Cum, ai, cum ai descoperit importanța iubirii de sine? Păi încă de mic copil, pentru că duceam lipsa iubirii tatălui meu, tindeam să caut iubirea a unor oameni din jur, mai ales din partea masculină. Căuta afecțiune? Da mama reușea pe un sfert, pe jumătate și am zis ok, trebuie să caut altundeva și căutam în cercuri de prieteni căutam în relații, căutam oriunde îmi ok. ochii și îmi dădeam seama cât de mult sufăr și cât de naivă am fost să fac acest lucru pentru că de fapt eu mă agățam de niște aspecte exterioare, mă agățam de niște lucruri nesemnificative pentru sufletul meu pentru că în sine mea la un anumit nivel pe atunci eram conștient că eu de fapt n-am nevoie de iubirea nimănui, ci am nevoie doar să încep să mă iubesc eu, să umplu acel gol eu însumi, pentru că oamenii care apar în viața noastră apar pe o durată de timp, ei nu rămân niciodată pentru totdeauna și prin asta trebuie cumva tratat cu detașare uh, ideea de iubire a altor oameni pentru că tindem să ne atașăm de iubirea altor oameni și să credem că iubirea lor este menită să fie în viața noastră pentru totdeauna însă realitatea este că nu este așa singura iubire care rămână pentru totdeauna este iubirea pe care o avem noi pe durata întregii noastre vieți aici și asta încerc să și arăt, să transmit prin carte faptul că iubindu-te pe tine nu mai simți acel gol, nu mai simți nevoia de a fi iubit de altcineva de a, de a fi admirat sau de a primi o o bună remarcă, pentru că tu iubindu-te deja realizezi cum ești, realizezi, de toate, uh, realizezi toate capacitățile pe care le-ai și modul în care ai ajuns în prezent. Bine, până la urmă iubirea este și o formă de dăruire și uh, poate fi și o formă de schimb Problema și de, de a hrăni uh, uh, reciproc. Uh. Eu văd în felul următor mă imaginez în momentul ăsta că sunt un pahar cu apă. Apa din pahar este iubirea. Dacă eu îmi umplu paharul de fiecare dată, eu pot să-ți ofer să-ți dau din apa mea, pentru că eu mi-l umplu, iubindu-mă. Cam ăsta văd eu procesul de iubire, pentru că dacă eu sunt un pahar gol, iar tu vin în viața mea și tu mi oferi apa ta, dar eu nu-ți ofer nimic, tu vei pleca la un moment dat, pentru că, într-adevăr, schimbul trebuie să existe. Iar un om suferin nu va putea niciodată să ofere iubire sau fericire altui om, ci poate doar să se raporteze în calitate de victimă până când persoana salvator de lângă decide obosește. că... Ești, obosește. și decide că trebuie să plece. Dar din moment în care îți umpli rezervorul de fiecare dată și ești un pahar plin, poți oferi uh, unei săli întregi din apa ta, știm că tu te umpli în același timp. Cam asta este și procesul de iubire la mine. Despre singurătate, spui Cine se simte singur, noi sau ego-ul? Când acest puternic în sentiment iluzoriu de singurătate își face apariția Și ne face să ne simțim astfel Este indicat să ne punem această întrebare în mod frecvent Cine se simte singur? Cine se simte singur? Legat de acest lucru, doctorii psihiatrii Consideră că ai o problemă bipolară dacă are să stai singur și n-ai cer de prieteni sau n-ai o relație și efectiv ești în singurătate. Iar noi, la rândul nostru, tindem să credem că chiar avem o problemă pentru că stăm singuri și începem să ne victimizăm, să, să ne băgăm tot felul de povești în capul o să murim singuri, că ce ne facem? Apare panică, apare tot haosul din lume în capul nostru în acel moment. Însă, în realitate, noi nu suntem singuri. Noi întotdeauna am fost susținuți și vom fi susținuți. Acum că vorbim de divinitate sau energia zisă, care este totuși manifestarea divinității în sine, există tot felul de teorii, dar ideea e că noi nu suntem mintea noastră. Există o, o confuzie privind acest lucru. Noi avem tendința să credem că tot ceea ce gândim ne, ne reprezintă, este totalitatea ceea ce suntem, dar în realitate nu, nu ne reprezintă nici măcar pe jumătate, ca să zic așa. Este doar o falsă impresie, o falsă percepție a acestui lucru. Din moment în care nu mai ne gândim și ne raportăm la lume, la noi înșine, la momentul prezent, această singurătate este, de fapt, unirea de care avem nevoie să ne apropiem de noi înșine. Vorbește despre sănătatea fizică versus sănătatea emoțională. Uh, îmi place că e ai, uh, undeva aici uh, un uh, subtitlu Life is my religion Ai, ai transformat uh, iubirea într-o religie? Da, eu nu mă identific de cu religia propriu-zisă Cu religiile tradiționale Da, uh, am încercat să-mi găsesc un duhovnic când eram mai micuți. că am zis că așa se poartă și zic, măi, dacă toată lumea are un duhovnic eu de deci ce în ziună. Dar am fost profund dezamăgit și din momentul ăla am zis, ok, Uh, îmi fac eu micul cu altar acasă lumânările tot ce trebuie și nu mai am nevoie de uh, doctrinări, am zis bine da Spui uh, la capitolul sănătate fizică versus sănătate emoțională consider că odată ce ești sănătos emoțional, ești complet sănătos și fizic, poți fi foarte fragil din punct de vedere al sănătății însă acest lucru se întâmplă numai din cauza că ești slăbit emoțional, mental pentru rezistență și sănătatea absolută este nevoie de un echilibru emoțional, un echilibru mental, un echilibru total al întregii ființe. Atinea pe care o ai față de tine, gândurile, acțiunile față de propria persoană, pot spune multe despre starea ta de sănătate. Ai grijă de gândurile pe care le ai, pentru că orice gând negativ atrage boală, durere, suferință. Uh. Eu mereu consider că un exces de furie, de exemplu, cauzează foarte mult în zona ficatului și omul tinde să aibă probleme la un moment dat la ficat. Așa cum cred și legat de as alte aspecte, precum invidia sau precum, uh, da, excesul de furie, invidie, uh, toate emoțiile astea de vibrație joasă, la un moment dat, ne creează în sinea noastră această boală. Bine mai există, cum a fost în cazul meu când eram micuț, de efectiv am îmbrățișat boala și a apărut așa din senin. Aici există o explicație pe nivel karmic legat de viața anterioară sau... Sunt foarte multe teorii, dar în principiu ca un om adult când întâmpină boală este doar din cauza acestui lucru, din cauza emoțiilor pe care ele reprimă. Poate omul în sine în raport cu oamenii se raportează ca fiind un om bun și luminos, dar numai el în sine lui știe ce simte înăuntru, pentru că foarte mult spoartă cu mască. Chiar și eu am purtat și încă cred că mai port uneori pentru a mă proteja sau nu știu ce rațiune găsește mintea mea, dar în concluzie noi trebuie să scăpăm de masca asta și să nu mai reprimăm emoțiile. Furia este naturală. Eu am sesizat din experiența mea că atunci când am o, o furie, o supărare să o manifest. Dar să nu o manifest față de o persoană ci să o manifest față de față de situația în sine niciodată față de un alt om pentru că din moment în care ne ne aruncăm asupra celui de lângă, cum se întâmplă în cupluri, de exemplu, foarte mulți aruncă vina pe persoana iubită. Ei, practic, își pasează o minge. E ca și cum joci ping-pong cu persoana aia și mingea reprezintă, de fapt, bagajul încărcat negativ pe care tu i-o pasezi partenerului. Și aici apare un conflict continu. Deci cel mai bine este să nu existe mingea și să fie doar așa o stare de observare a mingei propriu zise. Iluzia fericirii. De fapt, multe ori tindem să confundăm ceea ce am învățat de la alții cu ceea ce am învățat singuri. Unul dintre aceste aspecte prin care putem cădea în capcana este iubirea de sine. Foarte mulți oameni confundăm plăcerea cu iubirea de sine. Omul înțelept nu își dorește fericiri trecătoare sau diverse plăceri de moment. El își va dori doar liniștea, va după pace. Plăcerea este una dintre capcanele iluzorii ale acestei lumi și odată prins în această capcană este ușor delicat de ieșit din ea și numai prin conștientizare este posibil. Orice fericire sau plăcere ce se află în exteriorul nostru ne vor face dependenți de acestea și ne vor distrage de la pacea noastră interioară de la noi înșine. O viziune așa mai budistă despre viață, dar noi trăim în lumea asta așa foarte dominată de plăcere și durere, de suferință și plăcere. Și omul este într-o permanentă căutare a plăcerii și confund adesea plăcerea cu fericirea. Acum o să mă raportez la tinerii din ziua de azi. Chiar dacă e ce dat să zic, pentru că și eu la rândul meu sunt un tiner. Foarte mulți au un program foarte încărcat, să spune 8-9 ore la serviciu și e stresați de acolo, e obosiți, dar ei găsesc refugiu în cluburi, în diverse substanțe în alcool, în etc. sau în sex, în mare parte. După o, o partidă de amor, ridic, gata, mi-am revenit, nu mai am nicio problemă. Dar ei se păcălesc, ei practic se mint pe ei înșiși prin această chestiune, pentru că tu doar uh, stompezi, nu faci nimic altceva decât să amplifici înăuntru tău această agonie, această frustrare pe care o ai. Uh, eu, de exemplu, eu nu merg în cluburi și nu consum alcool și nu mi se pare ok să găsesc modul de a fi fericit cu mine însumi prin astfel de chestii. Mai ales că am și o teorie privind fericirea. Fericirea e o stare trecătoare. Nu e ceva scris în piatră care te ține toată viața. În schimb, starea de pace, starea de liniște, aia e toată viața și poți spune că atunci ești cu adevărat fericit. Iar Lăsându-te distrați de astfel de chestii, de uh, droguri, de țigări, de vicii, de sex, de cluburi, de etc., nu faci altceva decât să te distragi de la tine însuți și să te arunci și mai mult în abis, în acest abis în care în continuare ne aflăm. Dar curând, poate cu timpul, se produce o schimbare mai mare la nivel colectiv. Asumarea responsabilității, uite, ar fi încă un capitolaj la care aș vrea să ne referim așa de încheierea acestei părți în emisiunea noastră spui că maturitatea și disciplina proprie constă în asumarea responsabilităților ce de acțiunile noastre în această viață. Suntem responsabili pentru orice acțiune proprie, fie că este vorba de o faptă, de un cuvânt sau de un simplu gând. În general, nu dorim să ne asumăm responsabilitatea și arătăm cu degetul spre ceilalți acuzându-i pentru nefericirea și problemele noastre, iar dacă suntem singuri, ne vinovățim pe noi înșine. În cupluri, mai ales, se poate observa cel mai bine acest lucru, când unul dintre parteneri fuge de ideea de a-și asuma responsabilitatea și ajunge să-și acuze partenerul pentru nefericirea simțită, într-un minut să spun colegii noștri, cât de important este să ne asumăm responsabilitatea pentru orice suntem și facem? Este esențial, pentru că dacă nu ne asumăm, așa cum am scris și în carte, tindem să dăm vina pe toți oamenii din preajma noastră, fie că e vorba de serviciu, fie e vorba că e de relație, dar din moment în care suntem hotărâți și spunem, da, îmi asum asta, dacă este un prahat din acest lucru, mi asum, e vina mea, ok, mi asum, nu e vina celui de lângă. În momentul ăla se produce o maturitate emoțională, un mod în care orice adult ar trebui să-l să ia în considerare. Îți mulțumesc foarte mult, Cătălin. Da. Recomand telespectatorilor noștri știi cartea ta, Ocheului Înger, pe care o pot găsi, cum? Prin intermediul meu, paginii Cătălina H.L.I. Îmi lăsați un mesaj și vă răspund cât de repede pot. Și trimiți cartea și cu autograf? Da, întotdeauna. Vă mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc. Urmează Camelia Pătreșcanu și horoscopul de business. Bun găsit! Săptămâna pe care urmează să o parcurgem aduce un eveniment major Luna nouă în Scorpion. Se produce o singură dată în an și este foarte important pentru că miercuri spre joi să zicem joi la primele ore ale dimineții, de fapt, se formează luna nouă. Până joi, luna se află în scădere și este ocazia cea mai potrivită, pentru că se întâmplă luna nouă în scorpion, să eliminăm din viața noastră tot ce este toxic, tot ce nu ne servește sau nu ne mai trebuie folosit până acum, dar nu mai este folositor de acum încolo. Fie că vorbim de bunuri materiale încărcate prea mult de emoții negative sau nefolositoare, fie că vorbim de relații toxice, fie că vorbim de un loc de muncă ce nu ne mai servește sau de alte lucruri pe care le-am acumulat, le-am făcut glorios până acum, dar de acum trebuie eliminate din viața noastră. Dar de asemenea putem vorbi și de convingeri la care trebuie să renunțăm, de vice, obiceiuri proaste de viață sau care nu mai sunt potrivite acum cu nevoile noastre corporale sau cu stadiul de evoluție în care am ajuns. Deci, este o săptămână a eliminărilor sau... Până joi, sigur, aceste zile ne ajută să scăpăm de la kilogramele în plus până la relațiile toxice și lucrurile de care nu mai avem nevoie. Așa încât să ne facem o listă cu aspectele din viața noastră care mai mult ne încurcă decât ne ajută în acest moment. Pentru începutul de săptămână luni și marți luna se află în balanță în scădere și de acolo ne să nasc cu Venus retrograd. Sunt două zile foarte importante din această săptămână în care reglăm aspecte relaționale S-ar putea ca unele din întâlnirile, evenimentele și temele pe care le discutăm să aibă legătură cu prima săptămână din septembrie Poate chiar cu persoanele cu care am stabilit atunci anumite acorduri și pe care acum le renegociem, restabilim, revenim asupra lor și clarificăm dacă lucrurile au fost înțelese corect pe de altă parte Adevărul ne stă pe buze și trebuie să-l spunem ne ajută în acest sens și Marte, care încă învărsător trântește verde în față lucrurile pe care le are de spus. Și dacă suntem nemulțumiți de unele relații, chiar trebuie să clarificăm lucrurile astea. Pentru Miercuri și Joi cu Luna în Scorpion sunt zile de eliminare, de ușurare într-un fel și pe de altă parte putem să ne dăm seama cum se profită de noi? Cine ce ne ia, fără ca noi, de fapt, să ne dăm acordul sau ne ia mai mult decât um, dat acordul? Așa că putem seziza fisurile prin care noi pierdem energie, timp, bani, sănătate, mai ales în relațiile însă apropiate de colaborare și de parteneriat, cum se întâmplă să pierdem pe mâna celorlalți. Asta vom descoperi miercuri și joi. Ca vineri și sâmbătă, n-ar fi rău să fim un pic mai atenți la aspectele legale și juridice, mai ales dacă vrem să scăpăm de cineva și nu este foarte ușor, sau dacă vrem să corectăm într-un parteneriat și într-un contract aspecte care ne obligă să fim un pic mai isteți și să uh, preîntâmpinăm niște capcane sau să... Ne recapătăm niște drepturi, dar trebuie să știm foarte bine litera legi pentru fiecare zodie în parte acum. Berbecii au într-adevăr o săptămână de negocieri, se gândește și la bani, așa că miercuri și joi trebuie să facă în așa fel încât să... Clarifice drepturile și obligațiile lor Dar și ale partenerilor cu care se întâlnesc Toată săptămâna este o săptămână de negocieri foarte intense Și probabil că răspund la o nemulțumire pe care au sesizat-o Legat de drepturile lor care nu prea sunt respectate Însă sâmbătă și duminică pot avea șansa unor călătorii sau a unor întâlniri cu persoane mai greu accesibile pe care le consultă, cer un sfat mai ales juridic pentru a ști cum să procedeze apoi mai departe Taurii Venus retrograd în zona muncii sunt foarte multe lucruri de corectat mai ales cu șefii cu autoritățile privind desfășurarea activităților și proiectelor profesionale poate chiar trebuie să rezolve un problemă de dialog cu un coleg care nu a înțeles foarte bine lucrurile sunt autoritari însă miercuri și joi și probabil că dau un ultimatum dacă lucrurile nu decurgă așa cum ei își doresc sunt în stare să părăsească corabia nu e o amenințare pur și simplu, și simplu își văd interesul și spun foarte clar care sunt marginile lor și limitele lor în care ei funcționează perfect, dar nu mai departe de atât. Așa încât și ei pentru vineri, sâmbătă își vor clarifica câștigurile și pierderile sub aspect legal, juridic sau contractual în cazul în care părăsesc corabia. Trebuie să vadă și care sunt obligațiile lor sau cum plătesc libertatea lor și eliberarea din strânsoarea unui angajament. Gemini. Cu Venus retrograd în această săptămână în valanță se pot gândi la cucerirea cuiva, o persoană de care au nevoie și pe care, sau în atenția care ea trebuie să intre din nou. Poate fi un prieten pe care contează și care îi ajută chiar și în probleme profesionale sau de business sau o persoană care îi simpatiza cândva și contau cumva pe o afinitate pe o relație ceva mai apropiată sau mai caldă și dacă lucrurile s-au stricat în această relație trebuie să le repare cât se poate de repede Apoi luna nouă se află în zona muncii și au deschimbat ceva în ritmul de muncă, în contextele de muncă, în contextele profesionale în primul rând să elimine persoanele sau situațiile toxice și redundante pe de altă parte, sâmbătă din nou, vineri și sâmbătă mai mare atenție la aspectele juridice Racii uh, se gândesc mai mult la siguranța lor și poate un pas pe care sunt gata să-l facă sau se pregăteau să-l facă, își dau seama că le alterează stabilitatea și siguranța, mai ales dacă merg pe mâna altcuiva și nu prea sunt dispuși să facă lucrul ăsta, își dau seama că cineva și-a luat prea multă putere și uh, trebuie să recupereze terenul. Asta vor face luni și marți. Uh, și rezolvă luni și marți și o problemă materială. Cumva fac în așa fel încât să-și păstreze bunurile cele mai importante sau să aibă un cuvânt de spus dacă se fac niște tranzacții. Luna nouă poate să aducă o schimbare de direcție în viața lor, benefică, ca apoi ziua de vineri să aducă o reușită profesională sau un context foarte bun profesional de care trebuie să profite. Lei, uh, au și ei foarte multe discuții clarificatoare, uh, poate ele au mai avut loc sau s-au mai pus problema pe care o ridică acum luni și marți, la începutul lunii septembrie, de data aceasta, în termeni mai limpez cumva, să lămuresc lucrurile, dar trebuie să aibă curajul să spună exact ce gândesc. O lună nouă, miercuri-joi, care poate aduce un confort în plus, fie că e legat de casă și de ambient și mă îmbunătățesc cu ceva condițiile uh, habituale, fie că e legat de locul de activitate principal, de uh, locul de muncă și au un spor material, un belșug legat, au un spor. Pot avea șansa corectării, rezolvării sau consolidării aspectelor materiale de la locul de muncă. Unii pot chiar scăpa de o problemă foarte mare materială legată de spațiu, de exemplu, dacă așa se punea problema pentru ei. Fecioarele Recuperează sau repară o situație financiară. Venus este retrograd benefic în spațiul banilor, bani munciți, este adevărat, și dacă n-am avut curajul să facă un anumit gest profesional, un exercițiu profesional, poate că sunt îndemnați împinși de la spate și au curajul să se implice într-o activitate care le aduce foarte mulți bani. În sfârșit se lămuresc că da, se pot băga într-un proiect financiar foarte, foarte bun. Se rezolvă și problemele juridice și legale ale acestui proiect sau se semnează un contract, miercuri și joi, ca uh, apoi vineri și sâmbătă să treacă la treabă. Este un weekend foarte lucrativ pentru ei pentru că scot bani din tot ceea ce muncesc. Balanțele uh, își corectează o atitudine față de o persoană cu care colaborează, devin poate mai înțelegătoare, binevoitoare sau privesc din perspectiva celuilalt sau văd avantajele într-o situație inițial neplăcută și cumva se poziționează mai bine într-un parteneriat destul de spinos altfel. Dacă sunt mai maleabile, atunci miercuri și joi pot descoperi o modalitate avantajoasă prin care pot câștiga banii chiar dacă inițial tot contextul era ce neplăcut și impunea niște sacrificii, modelându-se nici sacrificiile nu mai sunt atât de mari. În tot cazul negocează foarte, foarte dur uh, banilor și uh, nu fac rău deloc, își cer drepturi, poate chiar exagerează un pic, escaladează un pic, dar... Uh, au șansa să primească onorarii foarte mari. Iar uh, pentru vineri și sâmbătă, călătorii, dar și acte, se plimbă și hârtiile, dar și ei fac drumuri sau sunt foarte uh, receptivi la discuțiile și negocierile cu persoane care se află la distanță. În tot cazul, foarte multe probleme se rezolvă în această săptămână. Scorpionii trebuie să fie atenți la. O capcană pe care le întinde cineva nu e pentru prima dată, au sentimentul unui deja vu, asta se întâmplă luni și marți și de aceea toți receptorii lor sunt foarte vigilenți și uh, preîntâmpină sau au mecanismele cu care pot să demonteze o astfel de situație. Pot afla și mici bârfe luni și marți, deci cumva au dat încredere unor persoane care nu merită. Uh, mici bârfe sau jocuri secrete, într-o tranzacție sau într-o afacere, uh, dar sunt pregătiți pentru acest lucru și iau prin surprindere miercuri și joi partenerii cu care discută. Și uh, ei sunt oamenii care pot face și pot lăsa pe ultima sută un gest decisiv. Ei bine, uh, o tactică cu totul ingenioasă, poate să schimbe total uh, jocul lor și al celorlalți în consecință, uh, dar este avantajos pentru ei. Nu este un lucru amendabil neapărat, pentru că vechează Neptun totuși să fie în notă corectă, dar este într-adevăr un șoc. Fac o, o manevră surprinzătoare și uh, întorc sorții de partea lor, evident, ca vineri să, și sâmbătă să fie două zile foarte norocoase sub aspect financiar poate că scapă de o problemă sau evită să cadă într-o capcană și în felul acesta se felicită că n-au pierdut bani deși aspectele sunt mai generoase și pot câștiga bani suplimentari sau mai mult decât calculele lor Săgetătorii vor și ei să repare relația cu un prieten sau cu un suporter, cu cineva care îi susține și chiar îi ajută în lucrurile pe care le rezolvă Au foarte multe întâlniri lungi și mari și sunt benefice Pot întoarce din drum o persoană sau o pot convinge că merită să le acorde credit deși inițial era arici acea persoană. Da, luni și marți sunt zilele în care recuperează atenția, popularitatea, simpatia și susținere. Apoi, miercuri și joi, sunt două zile, cele două zile care stau sub aspectul impactul lunii noi în Scorpion, fac o schimbare, cedează ceva, renunță la ceva și este în folosul lor. Poate fi un bun material care îi costa prea mult să-l întrețină sau să-l păstreze sau poate fi o atitudine sau o convingere o prejudecată. Dar fac o renunțare care este benefică și roadele s-ar putea să le culeagă chiar vineri și sâmbătă când luna le trece prin semn și descoperă că au fost deștepți, au fost inteligenți, au făcut la timp această schimbare. Pentru capricorni, luni și marți sunt zile în care relația cu șefii e foarte importantă sau cu autoritățile, cu diversi funcționari foarte importanți în acest moment și de care depind chiar banii lor. Aș zice că spun lucrurilor pe nume în sensul că spun în sfârșit ce nu le convine, ce nu le pică bine, ce le displace, ce nu-i avantajează și uh, în felul acesta se pot rezolva foarte multe lucruri ca miercuri și joi să fie o schimbare de perspectivă și chiar de destin pentru unii capricorni uh, și în felul acesta vineri și sâmbătă în sfârșit răsuflă ușura, se simt despovărați de o problemă care le sătea pe cap dar asta numai dacă luni marți au curajul să spună uh, pentru vărsători uh, luni și marți sunt zile de... Um, uh, Reglarea unor informații pe care le-au primit și poate al unor adevăruri pe care, în care ei cred și că își dau seama că poate nu sunt corecte sau nu sunt corect transmise și pot descoperi un guru fals cu alte cuvinte pe de altă parte au și ei treabă cu autoritățile și cu legea luni și marți ca miercuri și joi să facă o schimbare în carieră sau poate veni o propunere surprinzătoare care îndeamnă să facă o schimbare pentru că acceptă deoarece vin și bani așa încât vineri și sâmbătă deschid dopul șampaniei sau deschid șampania pentru că într-adevăr au o realizare mare în această săptămână. Peștii Pot repara o eroare financiară luni și marți datorită unei persoane care le dă cheia, cum se poate rezolva o problemă financiară și se pot felicita că au apelat la sfatul unui specialist. Pentru miercuri și joi foarte mari deschideri în relația cu străinătatea, fie fac drumuri, primesc vești foarte bune de la cineva aflat la distanță, ideea e că reușită are legătură cu uh, uh, călătoriile sau cu diligențele pe care le-au făcut la mare distanță. Pot primi un mail, o aprobare, un răspuns foarte bun și se deschide o perspectivă de viitor. Astfel încât vineri și sâmbătă sunt două zile de carieră. Chiar dacă nu sunt la birou și nu lucrează, cumva prin veștile pe care le primesc deja se deschid către o perspectivă grozavă pentru viața lor. O săptămână bună, să vă fie bine! a fost procesul în urma a toate provinciile istorice locuite de români s-a unit în cuprinsul acelui stat național. Adevărata democrație este cârmuirea poporului prin sine însuși. Orice democrație își află toată nădejdea în, în propria înțelepciune și propria energie. Mai presus de interesele indivizilor, mai presus de interesele claselor, trebuie să se ridice solidaritatea națională. Nu se poate ca ceea ce a conceput mintea omenească, ce a simțit inima românească, să nu fi înfăptuit energia românească. Dacă privim la suferințele îndurate de neamul românesc, dacă ne amintim de sângele vărsat, nu știm cum să-i mai mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi, în generația de astăzi, trăim în astfel de timpul de înălțare. Pe locul acesta, sfințit de sângele marilor noștri martiri, ne-am adunat ca să decidem ca popor liber asupra sorții noastre. Am salvat Cumpele comor sufletești, limba, legea, datinile strămoșești și moștenirea ființei noastre etnice de români. Acolo unde ți -e patria, acolo o să-ți fericirea vii tale. Poporul muncitor român are destulă putere și în România mare să-și asigure drepturile la o viață liberă. A birui dreptatea, dreptate și adevăr la temelia României întregite. Fic plină de nădejde într-un viitor frumos, că România Mare, una și nedespărțită. Ne-am întors victorioși. Ne-am întors după ce am îndeplinit visul de veafă. Visul de aur la României. Ne-am întors... România Mare! Eu vreau să trăiesc în România. Și eu vreau să trăiesc în România eu vreau să trăiesc în România. Și eu vreau să rămân în România. România este acasă. Eu vreau să rămân aici. Eu vreau să trăiesc aici. Vreau să rămân totdeauna aici. Familia mea e aici. Și eu vreau să rămân cu familia mea. Și eu vreau să rămân aici. România este acasă. România e casa mea. Noi suntem România!